Поки Василь святив паски сам, Василиха стояла на своєму подвір'ї коло паркана і дивилася, як з неба Божа роса освячує писанку у її грішній руці. А хто винен? Винна настойка, що тримає її Василь на печі. Золотий корінь. По-гуцульськи джинджори. Іншими словами, підойма. Від слова піднімати, настояний на горілці корінь чудодійної трави. Тільки він дуже гіркий і отруйний, якщо його пити більш ніж дві краплі за один раз, а запивати золотий корінь обов'язково слід молоком. Якщо дуже попросите, можу вам уділити про всяк випадок. Десь там припадає пилюкою у комірчині, може, через. Надцять років знадобиться Втеча від сварки і багатства Ви трохи подивовані? Скажу чесно, у такій назві жодних натяків Хіба ви ще не зауважили, що яким би злим, роздратованим, пригніченим, розчарованим, зачарованим і ще бозна яким не приходив чоловік додому? Коли його на порозі зустрічає жінка, а не зачуханка, коли на кухонному столі простенька, але не трирічної давності скатертина, чи бодай кольорова паперова серветка, щось таке смачненьке і добреньке, то навіть камінне серце схоже на серце кам'яної багачки по дорозі до Федьковичової садиби на сторонець Путилів м'якне і утихомирюється. Я знаю одну жінку, яка відбила чоловіки в бажання робити часті повороти наліво всякими кулінарними витребеньками і деякими простими жіночими штучками. Нехитрими. Можете скористатися. Так ось, у цієї моєї знайомої домашніх халатиків, нічних сорочок, Мереживної ну, і усякої білизни? Більше, ніж робочих костюмів, блузок і біжутерії? Ні-ні-ні, все це воно також має. Та шарфиків і косинок у неї також більше, ніж у тих вульгарних діамантів і золота. Ось вам оте найпростіше пояснення, чому кухня і спальня можуть стати укриттям і спецсховищем від сварки і багатства але куренем чи справжнім палацом для смакування щастя двома людьми – чоловіком і дружиною. А ми з вами не відступаємо ні на крок. Відступати нікуди. Позаду сім'я, а попереду суперниці. І тому ми знову стаємо до плити і чаклуємо, як колишній мольфар Юра із стіни забутих предків – чи теперішній нічаї з верховини, розганяючи хмари над нашим щастям. Чаклувати означає думати. А що б його такого придумати, щоб він був задоволений? І щоб це не було нав'язливо? Укотре підпираємо голову руками, і меню для звичайного сімейного обіду готове. Поділюся одним секретом – насамперед вам, як не снилося навіть найдосвідченішому агенту Малдеру чи агенту якогось ФСБ, і як не марилося тим пентагонівцям, які прогавили день головосіки 11 вересня 2001 року, повинно бути достеменно відомо, чи не болить вашого любого чоловіка, Голова після вчорашнього Не будемо вдаватися до дошукування причин, що і з ким могло бути вчора і з вечора у вашого чоловіка Але коли після цього його болить голова на похмілля, не допоможе жоден жіночий гачок Кажу вам святу правду Якими інформаторами ви користуватиметеся задля цього? Простим жучком у Гудзикові чоловікового піджака.